Uskon, pitää kertoa täällä nyt tänne pieni sanoma. Ja Tämä sanoma on ihan tällainen rohkaisu ja kannustus. Tahtoo sanoa, että Jeesus sanoi, että hänen, hän tekee sitä, mitä hän näkee isän taivaassa tekevänä. Ja se on hänen ruokansa. Hän sai siitä ruokansa, siis voiman. Hän sai siitä jotain erityistä, ettei hänen tarvinnut mennä maallista ruokaa ruoan perässä juoksemaan. Jokainen näkyy, jokainen e, kosketus pyhästä hengestä, mikä sanoo, että tee näin tai teen noin. Jokainen uni, jokainen ilmoitus, minkä saat. Ja kun toimit sen mukaan, siitä tulee, sinun, tulee tarkoitus perä, siitä tulee sellainen e, tarkoitus elämääsi, että se antaa siitä polttoaineen sydämeesi. Ja kun e, enemmän ja enemmän teet näin. Se öljy tulee tuoretta öljyä jatkuvasti. Se rupeaa palamaan ja saat aivan uuden voiman siitä elämäsi. Kuuntele nyt, mitä sanon. Aina kun olet kuulijainen ja teet sen mukaan, mitä sinä itse olet saanut hengessä. Onko se profetia, onko se ilmoitus, onko se näkyy, onko se minkälainen viitoitus pyhältä hengeltä, että tee näin, tee noin. Kun toimit sen mukaan, siitä kasvaa voima sinun sisimpääsi, sinun sydämeensi ja saat uuden voiman elämäsi, Saat sellaisen toivon ja tarmon elämäsi, väkevyyden elämäsi, ettei enää mitkään tämän maailman asian heilalta pysäytä sinua. Toimi sen mukaan, koska se on sama juttu, että sinä olet nähnyt isän tekevän taivaissa jotain. Yksi ja sama asia. Kun pyhä henki on välittänyt isältä taivaista jotain, tee sen mukaan, niin näet, minkälainen muutos elämässäsi tulee olemaan. Amen.